супермаркетите в Европа имат огромно влияние. Потребителите пазаруват. В тях фермерите и доставчиците продават. Работниците и малките фермери по света са зависими от големите вериги супермаркети за изхранване на прехраната си. Правителствата се съобразяват с тях. Техният доминиращ пазарен дял и двояката им роля, както на купувачи, така и на продавачи на продукти, им дава скрита и неоспорвана власт, чрез която супермаркетите практически влияят върху живота на всички. Нас това са цитати които взимам от един общо европейски проект, посватан на каузата как супермаркетите да станат по-справедливи и по-устойчиви. За тази кампания сега ще научим повече от Светла Николова от Агролинк, българският партньор в тази общо европейска кампания. Добър ден! Здравейте, добър ден! Какво точно цели тази кампания? Тази кампания а, цели да се повиши информираността на потребителите относно това какво купуват те в супермаркетите, също време цели да се промени политиката на европейския съюз на европейско ниво и също време националните правителства да променят своята политика по отношение на а, как продават и цялата вирига на доставчици в супермаркетите. Всъщност в концепцията заляга и разбирането, че част от тази продукция, която стига до европейските вариги супермаркети, идва от страни от третия свят с използване на експлоатация, незачитане на човешки права. Как, как Европа би могла да бъде по-чувствителна по тази тема? Този проект е финансиран по специалната програма на Европейския съюз и годината 2015, която е обявена от Европейския съюз за година на развитието, като развитие това е, е помощта, която оказва Европейския съюз като цяло на страните от глобалния юг, това са Южна Америка, Африка, част от Азия. А, и вместо да се дават помощи, целта е да се направи така, че хората в тези страни да получават по-справедливо заплащане. А, защитата на околната среда също е важна част от, от тази кампания. Да, това е абсолютно част. Част е справедливото заплащане на производителите и отговорно производство към потребителите, които трябва да купуват древесловни и безопасни храни. Още една от препоръките в тази общоевропейска кампания, цитирам, въздържане от манипулати... манипулативно ценообразуване. Трябва да има крайна деформираната пазарска чанта. За това искам да ви помоля да ни дадете примери за подобни търговски практики които са несправедливи на практика, намаляването на цената на продуктите, които се произвеждат уж от самата верига, всъщност от производители, които работят за нея? Това става възможно, защото, например, в 11 европейски страни само 7 големи вериги са играчите на пазара на, цените, на стоките на Дребно. Затова в тях има една голяма власт, която им позволява да диктуват цените. Когато а, продуктите се продават чрез много малко наброй крайни продавачи, те имат такава власт, която им дава тази възможност да диктува цените, да притискат доставчиците си, които пък притискат своите производители, които притискат крайните производители на суровината. Нещо, което ние видяхме като проблем и сериозен дебат и в България. Впрочем, миналата седмица парламента прия на второ четене поправки в закона, с които задължава веригите супермаркети, големите вериги, да изплащат продукцията, получен от български производители в рамките на 30-дневен срок, но освен срока, вероятно, трябва да има а, внимание и към други аспекти на техните взаимоотношения, предполагам. Да, да. А, например, а, ние в нашия проект установихме, че консервите и бетон не са етикетирани като... А, означаване кой е производителя, а само търговица. Това би трябвало да се промени в европейското законодателство, за да има прозрачност кой е доставчица и по какъв начин е произведено. Също времено, рибетон, а, която много хора обичат, и приготвя за своята трапеза е на изчезване. За тези, които са загрижени за природата, и би трябвало да помислят, когато купуват рибетон. Защото свръх улова, който надвишава два пъти от количеството рибетон, което в момента съществува, би трябвало да доведе до промените в законодателството и забрана за известен период от време в тихия океан на улов на рибетон. По отношение на цените, например, едно блокче шоколад, само 6% от неговата стойност отива за заплащане на производителите на какао всички останали е, в цената на едно блокче, шоколад отиват за търговците, които продават е, този шоколад. А средно в Европа и в Штатите... Годишно на човек се пада по 5 кг а, шоколад, които се изяждат. И хората, които консумират шоколад, би трябвало да знаят на каква цена. Специално в Западна Африка има експлуатация на деца, които работят в плантациите за какао. При производство на банани, хората, които произвеждат банани, докато берат бананите или работят в плантациите, на тях се пръскат пестициди, които са забранени в Европа. Важни и интересни примери, но нека да завършим с информация за фотоконкурса, който провеждате в рамките на тази кампания. Какво да направят хората? Кой може да участва? Каква е наградата? Много хора вече се замислят за своята храна. Идеята на този фотоконкурс е да информираме не само за проекта, а хората наистина да покажат своята визия за, за храната и снимки на сайта, който имаме за целият европейски съюз supplychange.org те могат да качат своите снимки благодаря на всички българи, които за сега вече направиха това. С а, снимките те могат да покажат каква храна те биха искали да имат на своята трапеза, за своите деца, за своето семейство, да бъде по-устойчива, по-зелена, по-отговорна. И както към тях, така и към природата. До 31 юли продължава конкурса, могат да бъдат качени тези снимки, а този, който бъде избран от едно международно жури, въпреки, че има възможности а, самите потребители на сайта да гласуват за своята снимка, накрая ще има голямо жури, което ще избере а, победителите и те ще спечелят посещения на изложението Експо в Милано. Това е голямата награда, европейската награда, един победител на целия европейска съюз, а националните награди са уикенд за двама в биохотели в България. Благодаря на Светла Николова от Агролин. българският партньор в проекта промени доставката за по-справедливи и устойчиви супермаркети. Повече информация на вебсайта на Организацията Общоевропейска Организация supplychange.org Evernet Plus по Българското национално радио.